Energia aurreste izan da ordutegi aldak eta justifikatzeko baina eta berriz eman izan den arrazoia, baina aspaldian entzun izan dugu ez dagoela razoio horretarako onarri izendorik. Santi 8a deribe goienerreko zuzendari gurekin Santi, egonon. egonon. Energia aurrestearen ikuspuntutik justifikatuta legoke e, ordu aldatzea? Mm, ez dago inolako barkatu. Ez dago inolako horra esateko ez dala aldatu inbiar energia aurresteko ez aurresteko. Orain dela 30 urte ba bati bat pentsatzen e, eragina handiena zegon argiteriaren aldetikan E, etxe bizitz mailan eta, bueno, ba, justa ipatu dezuen modun e, goizian edo gauean edo lehenago piztuko ditugu argilak e, edo beranduago ordun kontsumoa aldatzen da, Baino azken finean egiten baldin badugu kalkulua urtean guztira zenbat era, ordu erabiltzen ditugu orduko buru berdin izango dira Orduan, eta gaur, baita ere, gaur egun e, kontetutan ekuibar dugu, efizientzia energetikoan ingurun, ze gauzak egiten ditugu, eta gure kontsumo baita ere oiturak aldatu dituztela. Lehenago sistemak argi, argitzeko gure etxe bizitzak barrundikan, zenolako bonbila genitu, ba bueno, ez diren baterer efizienteak, eta gaur egun askoz efizienteagoa dira. Eta gure kontsumoak, kontsumo potolenak ez da, ez datoz, e, barreneko argiteritik. Orduan, ba bueno, gaur egun, E, gure ikuspuntutik energia munduengabiltzenontzako izango izan beharko san gehiago, ba bueno, osasunaletikan, zenolako eraginak, harremanak, besterrialdekin ditugun harremanak, lan harremanak eta ez hain beste energiaren ikuspuntua. Udako ordutegiari hutsiko balitzaio esate baterako, negu partean berandua goilunduko lukenez, pentsa daiteke etxean pasatzen diren orduak gutxiago izan daitezkela. Horrek eragin dezake konsumua gutxitzen edo anekdotikoa da? Anekdotikoa, oso, oso txikia da, azken finean eh, askotan ba, bueno, hartu ditzazkegun neurriak, beste alorretan bazdakit, eh, kontratazio mailan, eh, egokitzea daukagun egungo eh, argindar kontraktu egokitze prozesuei, eragin asko saundio du izango du, holako ba, bueno, aldaketa hor Orduen gurez ikuspon dutik ere utzet askotan, ba, bueno, ba, mailortan gaur egun e, eragin oso oso txikia edo iaia ia, nola bait, ba esateko ba, zer urtean euro bat, bi euro ez da ez da nabarituko. Udakordutegi aukeratua lanegukoa, hori erabakitzerakoan zure uste zer hartu beharko litzateke konduan. Bueno, e, udako edonegukoa, bizkak komentatu dezutena. Energiaren ikuspuntutik importantena, eta ja, bintzate merkatuan ontzako, importantit izango zan bintzat, ez e, euki, ba, e, guretzako adibidez operatiboki orain hurrian nikoiko dugu egun bat ogeita bost ordukoa. Eta martxoan egun bat ogeita iru ordukoa. Ordu nori izaten da e, nolabait e, erokeribat. Eta gero besta aldetikan adibidez erabiltzari asko gaur egun, erabiltzen duten, e, berizten duten e, tarif eremu, e, tegi, eremua e, berizten dutena, eta e, se gertatzen da, haiek badakite, ordu tegi, e, neguko ordua ordu tegia doka edo udakordutegia ordu tegia sartzen garen ean, e, e, eremu horiek aldatzen direla. E, noiz e, kontsumituin behar da, zeren energia merkeago dagolako. Orduan, klaro, baitare, egotia horren e, horri begira haber aldatu dan, ez den aldatu, askotan jendea galetzen, basatezu, bueno, boi, pues, ezta keskabat gutxiago eta balakizu izango dala berdin dio. E, Mendebaldeko hor dutegi horrekin, e, e, erdialdeko hortan maio hortan energiaren alitik nuzdeko beste importanziari. Hori energiaren aldetik eta gero dago eh, osasunaren eta bizikaliteteren ikuspuntutik ez? urtean bitan egiten dugun ordalariaren aldaketa horrek osasunean eragina baduela hori gero eta gehiago entzuten dugun argudia da, baina horrela da benetan, hori ane justos? Bai ba, ezko borobelik ezin dugu, eman ez ezbeintzat gurekin duten osasuna dituei kaso egiten badiegu. Azteko, jakina izan dugu, baote dagoen frogarik esateko, hori ikerketak daudela bai, baina benetan eragina duela. Ba, esaten digute, ikerketak asko direla dozenaka Batzuk adibidez nature bezalako zientzia aldizkari ezagunetan egindakoak baita eta ere, baina miren maneiro donosti hospitaleko medikuak, neurologoak esan digu, ez dagoela goela alakorik esaterik eraginen bat bai, baduela ordutegi aldaketak udazkenan egiten dugun horrek eta udaberrian egiten dugun horrek, baina lehenengo egunetan bakarrik. Nike e bai, lehenengo egunetan logutxe egiten desu, eta nekatuta agotea logutxeagoen desu, desulako eta pixka eta arretagutxikin hori normala da baina horrek ez du ondorio larririk esaten tzen nik ez den nezun abrokorrean. Pikat gehiago kostatu daiteke kasoetan adaptatzea baino ere adaptatu egiten gara. Ez da lo falta txiki bat besterik ez. Burdun baiguan neurriak hartu daitezke, egon batzulenua hasi pixkan aka piskanak kasulor dutegiak aurrera tzen, Datuek bai erakusten dugu ordutegi aldaketa egin eta lehen egun horietan agian istripu gehiago izaten direla, baina esaten dugu e, maneiro medikuak nekearengatik izaten dela eta hainbateka aipatzen dute bihotzeko arrisko handiagoa dagoela hori erabat gezurtatu dugu hori ez dagoela esaterik hori ere esan dugu. Azken batean esaten digu norberaren erritmoaren arabera eragiten digula ordutegi aldaketak. Badaude kronotipoz berdinak edo erritmoz berdinak itusten pertsonak batzuk dira goiztiarrak Eta beste batzuk dira, bagauean gehi gustatzen zaenak bizitzea batzuk, dakagu arreta maila handiagoa goizetan eta beste batzuk arratsaldean,etarun seguntan nolako saren ere erage hori ezberina da, batzuek galdetzen badiezu nahhiago dute. Eeguzkia ateratzen darian altzatzea goi saltzatzea eta bestek aldiz nahigo dute arratsalde luzea ukitzea. Haun ere iritzi pertsonala da. Baina, egunak dauzka negua eguzko ordu batzuk. Nola banatu? segun eta nolako hasaren ere bat ukiko duela es eta goizan da euskan onurak arratsaldean konpentsatu daitezke adibidez eh goizago osnatzeak beharra da produktibitate handitzen du momentu hoieten eta baino arratsalde luzeak badira ba, bizitza soziala hobetzen da jendeak kirola egiten du ordun e, ez dago aldean eh hundirik gauza da beharrezko alda ordun ez bada beharrezkoa ba moleste gusti Eki dindaitezke, zentzuzkoa da, esibiltzea ordu tegi aldatzen, onurarik ez badakar. Ez badego energiarik aurresten, ez badego eser egiten, ba duan bai, ba, debatean nik uste horbukatzen dela. Mm -hmm. Agosta berrezkoa ez degulako eserira basten. Ba, naturalagoa da, ordu aldatzen esibiltzea, hau da, urte osoan, ordutegi berdina, erabiltzea. Naiz eta aldaketak ez dakarren on, e, osasunako ondorio larririk molestia batzuk bai eta zeme pertsonetan gehiago. Onurarik ez badakar bestelako aldetik, ez nik ez diot, zentzurek ikusten. Mireman eiro, e, neurologoaren azalpenak entzuten ari ginela, ikusten genuen zanti otsoa deribe goienerreko zuzendaria buruarekin baietze egiten logikoa iruditzen zeitzu nera barberea bai, salpera. Azke fenean niguztetazkenan gauza esan duna, ez da e, zen onurak ekartzen ditu ez, ez, ez dagoia onurarik ordun, ez, ez da ia ere, ez, ez dago onurarik orduan e, gure bizitza konplejuago egiten dituztenak, a, kendu beharko genituzke, eta horrela bueno, ba, gauzak erraztu. Hemen entzule batzuk idazten ari direna batek dio egokiena mundu osoan ordu bere izatea, eta ondor Goren lurralde bakoitzan antolamentua eguna argitzen denean aztea, hori litzatekeela bere guztea. Beste batek epatzen du niri ordu aldaketaren gaionek, diktadura, oedo gaioni diktadura kutxo hartzen diot, ez da ordu aldaketa utxa, ordu betelena guala beranduago jeiki, lotaratu gozaldu, bazkaldu, afaldu, maitasuna egin, ikasi, siesta egin, adiskideekin lotu, Ordua kontu naturala beharko luke, eguerdia, eguzkia gorenean, eta... Gure misferioan, eguerdian beharko luke, gauerdian, eskutuan baldin bada ere, beherenean eta iparrean. Bona, bueno, zerbait alatu nahi badu digute dio entzule honek jarrezatela zazpi gandeko aztea. Ara, ez da Biz sektore eta ara jodugu hori ere ekarrena gini zuen, nekazarien gana eta hostalari gana. Nekazarien gana zergatik, aiai egun argiak eragiten dielako, eta orain txaitz egin dugu nekazarietako batak. Amelia Jauregi, egunon. Egunon. zu nekazaria zara? Bai, bueno, nekazaria, baserrin bizina izena guain, iska jubilatuta guaino. Eta baserriko lanak egiten dituzu? Bai, haren tokatzen lanak, egin behar. Eta baserriko lan horietan, zer eragin izango du, zure ustez ordutegi aldak egiten baldin badute? Adibidez, aukeratzen badute udarako ordutegiari eustea, eta horrek esan nahi baldin badu, asko ere beranduago argituko duela egunak? Bueno, asteko argi gehiago gaztatu barkoa deuguk, Eh, lanen azten malimadea lehen hau, ba, baina, bueno, eraginare izango hau, eh? beti bezala, ba, animalietan da, este aldetik, ba, esan bezala, ba, argi gehiago piztu behar zati bere garaien hasibarra da lanak egiten orduan... Ilunpetan lan egimarko duzulako. Ba, o, hori da. Argiak lagunduta. Bera, zuen gaztu gehiago. Bai, gure eh, oain eta aldaketa uztero ikendanen, gure o, basarri aldetik gutxako e, gastu gehiago da ba, argi aldetik. Hori gaur egun jadan abaritzen duzu, Bai, bai, bai, bai. Eta gaztu bai. gehiago ulertzen dut udaran? Ba, e, argi e, gehiago ba, goizen eta gauen, bueno, gauen behar denen hainbeste ez, baina goizetik... E, hilun da honen, ba, bai. Eta, Melian, begiratzen ibegiratzen badiago, zergertatzen da animaliakin? Bueno, animaliak, ba, bai, eragina izaten du, eh. Pasoak, ba, personak e, moldatu itendea, animalik e, personan era moldatu bari izaten du, eta baino eragina lehenengo honetan batez ere, ba, E, ordu beteko saltoa, ba, nabaritu eken da. Baina, horatzen naiz, kute ba, e, ba, espazia bere garaien ikulua, ba, gokardiak dauzkagu eta ba, e, buruak eta tente e, e, eukitzen ditu aldak eta danen e, aurreatu eta e, atzatuta, da, segun zezaten, ze, ze, ba. goizan e, goizauko kutea tokatzen mazatzu, Ba, lasai etzan da egoten die. Bueno, baragina baduela animalietan, euren gastuetan, ostalariai galdetu diego eta ostalariak esaten begutena, ez dutela ordutegi aldatzerik nahi, hori hasteko, bi ordutegik desberdin izan nahiko lituzketela beraiek eta behin aukeratzen hasita, zalantsari gabe udarako ordutegia nahiko luketa. Hector Sanchez egunon. Egunon. Bizkaiko ostalarien elkarteko gerente azarazu. Bai, bai. Eta ostalariek nola begiratzen diozue ordutegi aldaketaren aukera horri? Zuentzat egokiagoa da, ala okerragoa izaliteke, ordutegi bakarra izatea urte osoan. Bueno, va ba, bai, estabaida eh kalean dago esta, eta ba, normala denez esbarrichi desbarriñadobe. daude. E, ostalaritzako ba eh izango izango da no ba, ordu aldaketa maintenancea. Edo beintzat eh udako hortuzdegia e, urtean zehar maintenancea hori izango da e, komenegarrena. Eta gainera esaten digute euren iritzi eman nahi dutela, Espainiako gobern hasi delako aditu talde bat osatzen eta ba, enpresaria hauek iritsi eman nahi dute. Mm -hmm. Bo energia aurreztari daokionez argi utzi digu goien errekosariak etzeguela bat arrazoirik ordu aldaketak egiteko, e, Uda berrian eta udazkenean, Bertta Beraz zemendik aurre ikusi beharko dazkenean, behin Europako batzordeak tramitaszio hasi eta gero Estatuaoitzak zebaia harttzen daiz eta ea diren, gero bereziki Euskal Herrian iparreteago Euskal Herriko hor dutegiak. Bai, eta gero hezkuntzaren alorrean oraindik ez dago iritzi bateraturik baina ziur gaude ikasturtea ziren honetan, irakasle geletan eta eskolako kafemakinetan izketa gaia izan dela. Bederatziak ondoren argitu behar baldi badu, ea nola hasiko diren eurak eskolak ematen. Ba, besterik esateko geratu ezpazaizu, esanti? Bez... E Piskak komentatu deguna azken finean importantena guztet egunerako bizitza nipatu dena. Gauzak erraztea eta, bueno, ba, moldatzea, zerena. Astutzen zaigua askotan azko, baita ere daukagun gaurko bizin modua, e, da, nola baita, e, oain dela egun, egun da berrogeita marrutetakoa endala. Oain arte, or, ordu arte, <laughs> danok nola bait baita e, e, eguzke ere begira. Ibiligea, bizigea, eta <coughs> Orainik gesto baita ere, pixka horri bueltatzea edo piskat gehiago fijatzea ordutegi bakarra ukizkero. Ba bueno, bai ez korra izango da. Hmm, eguzki orduetan gehiago erparatzea, ez? Bai. bai. <coughs> Konforme basante deri, aderi bigoien errekoztundari eskerrik asko. eta eskerrik asko baita ere, ba, gurekin tarte honetan parte hartu duten gainerako mintzak idei eta guk hementze utzeko dugu gaurkoa bihar zazpitatik 7 aurrera itzuliko gara, euskaderatiren sintonia da hau eta orain fakt